una preciosa una música que ens fa en la loteria de Nadal d'aquest dia 22 de desembre que tots tenim en el nostre calendari i jo vull parlar del calp, del calp de l'anunci de la loteria el calp de la sort l'home de negra i mirada bondadosa porta 8 anys fent en exclusiva l'espot de la loteria de Nadal El Gordon aquests dies hem llegit moltes pàgines de diaris i revistes parlant d'aquest enigmàtic personatge tots els mitjans diuen i remarco el diuen que aquest senyor es diu Cliff Arendal és un ciutadà britànic viu a Londres i ronda la cinquantena mm -hmm. té un contracte que només li permet fer aquest anunci i no pot concedir entrevistes a cap mitjà de comunicació espanyol Cliff, amigo sempre he leer la letra pequeña de los contratos <laughs> però Javi estimats oients avui puc assegurar amb rotunditat i sense poc equivocar-me que tot això és una mentida una farsa una vil i fastigosa fal·làcia. Després d'anys d'investigació, avui per fi puc dir a tota Catalunya que el calp de l'anunci de la loteria no es diu Cliff Arringald. No és actor. No viu a Londres. El seu nom real és Stanley Hilton. I és la sort en persona, Javi. Què dius, ara? El que sents. Ell és en realitat l'encarregat de decidir qui li toca la grossa de Nadal. Ell i no un altre és qui reparteix la sort. Avui les sorpreses encara no s'han acabat. Hi ha més teca, Javi. Encara més. Resulta... que... Resulta que... Javi, no puc continuar avui. No, no. no, no puc continuar, he de marxar. No, no. S'atura la secció. No, no. Satura, la secció. No, no. s'atura la secció i ho no, sento molt. No, no, no, no, sí, s'atura la secció no, no, no, i ho sento. No, no, no puc continuar. Home, si prof... Pas tres minuts de ràdio per antena. Si és professional, tio, per la l'amor de Déu. Ara acaba la història. Però és que estic molt afectat. No bueno, i tots estem molt afectat per moltes coses i fem la nostra feina. Javi... No, no, només, també... ho faré, només ho faré per l'amistat que ens uneix Només per Com això dius tu? Només per això no. He de ser fort Ho he d'explicar La notícia em crema per dins Tinc un ardor ferotge eh? Javi, aquest dijous Los niños de Sanil de Fonso Cantaran el número de Raco Ens tocarà la grossa Javi sí, sí. Jo t'ho explico sí. Tot va començar ara fa 5 dies vaig anar al condis a comprar una ampolla de mistol vinagre i vaig notar que algú m'observava des de la secció de làctics era el cald de la loteria em mirava i em bufava alguna cosa que tenia el palmell de la mà el dia següent vaig anar al zoològic amb la meva nebó de Marilyn i al costat de la gàbia dels ximpanzés vaig tornar a veure aquella calva dimonis, com brillava i quan em vaig llevar, vaig trobar segut al llit. El teu llit? Sí, al meu llit. I amb la meva roba preparada, l'havia triat una bona combinació. Com comprendràs, aquesta trobada va acabar amb la meva paciència. Em vaig encendre, el vaig agafar pel ganyot i vaig parlar seriosament amb ell. Escolteu en exclusiva la conversa que vaig mantenir amb Stanley Hilton, alcalde de de la loteria Vostè és l'home de l'anunci de la loteria, oi? Eh, no, senyor ah, Em sembla que es confon No m'enganyi Reconeixeria aquesta calva entre milions Què fa vostè a casa meva a les 6 del matí? Bé, no Sí, jo ja me n'anava Vostè anava enlloc No es mou d'aquí fins que no m'expliqui per què em segueix I per què es bufa el palmell de la mà cada vegada que em mira M'ha descobert, senyor Balaguer el meu nom és Stanley Hilton i sóc la sort Aquest any vostè ha estat l'escollit i ara si em permet de marxar a seguir un senyor de puntons a qui també vull que li toqui un pessic I Stanley Hilton va marxar i aquest dijous los niños de Sanil Ildefonso cantaran el número de raco perquè és l'únic número que tinc entre d'altres coses Per tant, soma, te'n dona la bona tots plegats Sí Sí, sí, perquè clar, no només sóc jo el que té aquest número. Sí, sinó sí, no, que si repullet, no el té tota la ràdio. Pobre, ara, que no surti, ara, que no surti, ara que no surti, ara, ara, ara no que no surti. Tu, eh, ara que ja no, no surti, ara ens vindré buscar tu i a demanar reclamacions. Sort que tens aquell advocat que vas portar aquí l'altre dia. Uh, la Tati Mòbil, com ho té? La Tati Mòbil eh, crec que està preparada ja per entrar en qualsevol moment. Quan tu demanis Xavi, entra la cinta de la Tati Mòbil. Doncs d'aquí hi ha dos minuts.